вече не е гражданско, ти нещо си се объркал, аз се върни назад обратно. Струваме си, че по някой път България така става и за това ще мислим точно върху това. Върху тези връзки между национално културната идентичност и гражданското общество. Предполагам, че филма ще даде достатъчно много основа за това, защото той е направен така, той е така ориентиран. Той е ориентиран към корените на хипиевското движение. И накрая и неговите прояви, и то в един уникален контекст, радикализиран контекст от Вьетнамската война. Поне надявам се, че е, филма ще ви бъде интересен. Надявам се да останете тук, да не си тръгнете докато трябва филма, защото понякога път съм залязал филма върви и публиката се излиза. Много се надявам да го изгледате целия филм. И сега, при това положение, аз вече свършвам тука. Спирам за сега. После, когато филма свърши, зависи. Ще погледна какво е настроението, ще видя какви желания имате и ще продължим нататък, евентуално, с въпроси, отнасящи се от до тази епоха, с дискусии, евентуално, ако възникне. И това е. Така. Сега ще гледаме филма. Не знам ви, но аз си харесвам този филм. А, и другите харесвам, които сме правили. Включително и този за германският нацизъм като културен феномен, но тук са героите от моята младост. Филма започва с битва, завършва с ромство, ако не смятаме кавър версията на 5 Dimension. Така че в а, този филм, който е кратък, но всичко хубаво е кратко, има достатъчно основа за това, което а, преди малко аз го обявих. А, разбира се, че първо а, трябва да избистрим някои неща, които бяха показани във филма и сигурно ще има някакви въпроси. Аз а, се оказвам сам тук, но учителят трябва да бъде, дори когато е бивш, трябва да бъде готов на всичко. Дори когато е сам, аз оставам тук и аз ще посреднича в разговора между вас. Като, ще дам определен насокът на този разговор, който евентуално ще водим. А, не може а, този филм да не е породил това а, въпроса за, за, за, за това. Дали хората, когато искат нещо да направят, дали се са ръководят само от някакви сега а, възниквали... Проблем или дискомфорт, който е актуален, да кажем, както често при нас става, изберат някого някъде и една група хора казват, ние не го искаме този и организираме протест срещу него. Или в а, това движение се извършва една много широка мобилизация на хора, На основата на нещо, което е вътре в самите хора, и често, бъде, често бива персонализирано от някое. Често има нещо, което поражда у нас някакво дразнение, някакъв конкретен човек или нещо друго, но то не идва от конкретния човек, нито дори от това как изглежда. Защото по някой път той може да изглежда не много прилично, не много благообразно, може да не е хубав, може да е грозен и да не, не е харесва, не външни неща. Кое е това, което кара хората да се мобилизират, когато те са много, когато са десетки хиляди, стотици хиляди, а не говорим за повече от стотици хиляди? И ги кара да единодействат, да действат по един и същи начин. А, и така, сега аз, след като съм сам, сам, да, нищо, сядам тук и очаквам въпроси. Ще седна така, за да ми е по-удобно да говоря. <към> Също така, вие самите, а, може някой да иска да пита нещо на някой от моите ученици. Да. въпроси, да. Въпроси може да задавате на мен най-напред. -най да говоря, са мотивите за възникването на Тялото това е Значи въпросът е, е един път. Айде така да бъде. Аз ще говоря по този въпрос. Ще давам думата и на други, които искат да кажат нещо. А, на моите колеги. Тук има мои колеги. Историци. Философи. И, и даже не само, че ще им дам думата. Ами даже и настоявам да искат думата. И настоявам да им я дам. <съква> след малко. Най-напред... След втората световна война се очакват от хората, които са а, пролива е кръвта си да го кажа с този банален израз. Се очакват, че ще настъпят промени. Промени в полза на някои хора, които са се чувствали а, пренебрегнати от своите елити. И очакват тези промени да дойдат от самите тях. И даже някой, някъде те се случват тези промени, но с помощта на хората, които гласуват. Ето в Англия, да кажем, безспорният лидер във Втората световна война. А, той не е лидер просто на английската нация. Той е лидер на съюзените издружени на нации, които се бият срещу а, тристранния пакт. Чарчилл губи изборите в края на войната, 45 година. Лейберистите печелят изборите. Има очаквания на всякаде по света за по-дълбоки промени. Тези очаквания засягат а, всички страни. Участвали или не участвали, независимо на коя страна са били. Впрочем, подобни очаквания за по-дълбоки социални промени има, да кажем, и в България. И затова и а, една пропаганда, която е провеждана от Комунистическата партия, намира и отзвук у различни социални строгави, защото точно такива очаквания има на всякаде. Средините щати обаче някакси... Елитите просто продължават по същия начин. Да кажем две важни неща. Аз само ще ги маркирам. Това, което се нарича студено война, е ловът на вещици. Преследването на хора с леви убеждения. Преследването на хора с убеждения, които биват квалифицирани като комунистически. Като е, врагове на американската нация. Или това, че е, афроамериканците, както ги наричаме днес, и остават в абсолютно същото положение. Дискриминирани. Без достъп до да сегрегацията да прозрала съществува се е че нищо не е имало. Случвало се черни да бъдат свалени от автобуси, когато седят на попредни места. Има един случай, в който бели прибиват един негър, чак му изваждат окото от бой, който се е върнал от фронта. Който години наред си е бил там и е оцелял, окото му оцеляло, и е, го прибиват. Това са две неща, които само ще маркирам. И като цяло. Духът на американската нация междувременно се е променил. Това още не се усеща навсякъде. Постепенно ще започне да се усеща а, и, и ще се прави също така и в а, движението за граждански права на афроамериканците. Ние сме правили един такъв филм. И там а, то започва именно с това, че една афроамериканка Роза Паркс седи там където си седи и отказва да напусне това място, когато иска да я е свалят. Тоест, а, тази, а, тази промяна е промяна, която идва от различни места и не е забелязана или пренебрегвана до този момент от управляващия елит, политически елит, от тези хора, които би трябвало да направят тази промяна. И затова промяната във шестите, тя е цялостна, тя е всеобхватна и върви и за втори път, се, втори път става нещо такова. Първият път е прогресивското движение в САЩ. То пак е така, много посочено. Започва с едно, също друго. Насочено е също пак срещу елитите, Насочено е пак срещу нези, които контролират властта малко хора, големите корпорации, така наречените тръстове, стандарт, или други стоманения, медния тръст и така нататък. Значи за втори път в историята на съдечно, но там първият път главната движеща сила са хора от средната класа, интелектуалци, журналисти, един много известен голям журналист, който дава началото на разследващата журналистика, а тук е именно. А, млади хора и то под влияние на хора на изкуството. Преди всичко. А ако има. Сега и други въпроси, пак в тази посока, всички въпроси задавайте. Има още един, да. Още един, два. Добре. Въпросът ни е а, какво означава термина християнски комунизъм? Тоест, това е един. Той е оксиморонен израз. Две взаимно изключващи се неща, защото комунистите откричат, отричат религията. Те даже а, са нали, взривявали църкви да. и идеологията им е крайно така, негативно насочена към християнството, към всяка религия. Как може да има такъв израз изобщо? Тоест какво означава този израз? Да, дали това е оксиморон или не? Добре, хвърляш ме направо в историята. Добре. Така, ето тук. Ето, тук е, как, как, как се казваше, тук е заровено кучето ли беше или така, такъв беше израза. Значи става да дума за това, което представляват дигерите. Ще трябва да говоря малко повече. Почти ще бъде лекция по история. Нали? Съгласни ли сте? Пет минути ми дайте. Няма как, иначе въпросът е такъв, че ми трябват поне пет минути. В английската революция, английската, която ние наричахме по-рано буржуазна, но по-често се нарича английска-пуританска революция, има едно ляво течение на левелерите, уравнителите, които смятат, че всички англичани трябва да имат избирателни права, не само тези, които притежават собственост. Разбира се, в крайна сметка побеждават и се налагат групата около Кромоел, които налагат, че право да избират и да формират власт, да сключват обществен договор помежду си, имат само гражданите собственици. А, левелерите са отстранени, може да се каже, от властта, уравнителите. Но пак лявото крило на тези левелери са дигерите. Тези, които бяха споменати тук за които а, хипитата знаят добре и има такава една хипивска комуна. Какви са дигерите? Дигерите, казвам още един път, повтарям, искат а, изравняване, но изравняване, което да е и същевременно имуществено, и което да премахва и да отстранява изобщо от частната собственост. Оградената земя, която притежават лендлордовете. Дигерите започват да разкопават един хълм Свети Георгия близо до а, Лондон. Това е общинска земя. Да обработват заедно и да живеят по модела на ранно-християнските общини. Значи християнския комунизъм се изразява в това. В общия живот, в който всички работят, не работят за друг, за да увеличават а, неговата собственост и да създават по този начин средства за своето поробване. Това са с думи, които най-често използват те. А, самите те. Техният водач се казва Джерард Уинстон И, впрочем, на него принадлежи а, изразът «Ние сме групокопачи на господарите и на тираните», които по-късно Карл Маркс перифразира, като нарича пролетарията «Групокопач на капитализма». Значи, а, Дигерите са християнски комунисти в смисъл, че изграждат едно общество върху основата на обща собственост върху средства за производството, тогава това е земята. Те говорят предимно за земята, за това, че онези, които ограждат земята и превръщат собственост, като увеличават тази земя, и стават все по-малко собственици на все по-голяма поземлена собственост, те пораждат робството в творението. Те така се използват тези израз творението. Служат си с библейски символи. И когато говорят за двете класи, те не използват максистското понятие класа, а използват а, а, два образа от Библията. Исав и Яков. Исав е плътският човек, господаря, който трупа собственост, а Яков е човекът на духа, който трябва да възстане срещу други. Но трябва да възстане и трябва да се противопоставя с мирни средства. Така както по-късно идеолозите на хипиевското движение и идеолозите на гражданското движение за права на афроамериканците иска да го прилага. Разбира се, че големият идеолог на това ненасилствено съпротивление на тази ненасилствена духовна революция, този когато чухте тук, Мартин Лутър в а, другият филм сме сложили отказ от прочутата море, че имаме една мечта. Те се учат, разбира се, на технологията не на насилие, когато те бият да не, да не отговаряш с насилие, от Махатма Ганди. Значи, комунизма не е непременно в това да се наложи с някаква организирана сила, а, премахване на частната собственост, А с ненасилие, колективен общ живот върху обща собственост или общинна собственост върху средствата за производство. Ето в този филм, в този смисъл, дигерите изповядват християнски комунизъм по модела на рано-християнската община. И тук ще трябва да продължа още малко, ще е, налага се. А, другото. А, което е важно да се каже в този смисъл в християнството, е реформацията и интерпретацията на Калвин на реформаторските идеи на Лутър. В а, Калвиновото разбиране хората са разделени. в филма това беше казано. Хората са разделени на благословени и прокълнати. Ама не е прираждането им е някаква рисница да дойде и да каже ти момче, ще бъдеш благословен и ще пееш там някъде, някаква музика, много ще те харесват, ще се казваш, айде да не казвам никакво име на някой, на рапър или на който да било, а другия ще се провалиш, нищо няма стане от тебе. Преди всички времена, още в замисъла на Бог, хората са разделени. Значи, в калвинизма имаме, нека да не ги наричаме класи, но имаме две групи хора и те са такива, още по според творението, Божието творение което значи, че във всяко общество може да има хора на дъното. Така е. Нищо не може да се направи. Така е създаден света. Този тип мислене поражда по така, това, което го определяме тук съвсем кратко. Протестантски активизъм в економическата област. Работата не просто работа на едно или на две или на три места. А работа, която трябва да постигне максимални резултати като икономически растеж, защото това е симптома на избраност. Това е доказателството и е симптом, че ти си от благословените а не си от другите. Точно това темпо на живота. Точно този протестантски активизъм, точно това кара Алан Ангенсбърг да каже, щупиха си гръбнаците, докато издикнах молок до рая. Щупиха си гръбнаците от работа, искат да кажа. Той, докато можем да живеем по-духовен живот. Ето в този смисъл християнския комунизъм. И дигерите са в корените и на а, хипиевското движение. Сега тук бих могъл да питам, ама няма да питам. След време ще питам, А защото няма тука някой представител на протестиращите. Бих ги попитал, дали по някой път се сещат за това, че в Българското средновековие има различни религиозни секти. И дали биха се вдъхновили от тях, но сега няма кога да питам. А такива секти като дигерите има. <към> в нашата история. И даже една е много интересна, която по-късно се проявява в хосистското движение в Чехия. Така, спирам тук. Други въпроси? Моля. Който. А, каквито въпроси да има? А, аз а, зададох такъв въпрос, мога да го повторя. А, дали. Дали ако решите да протестирате по някакъв начин, бихте могли. Ето аз ви задавам въпрос, всеки би могъл да ми отговори, да му микрофона веднага. Кое е това, което би вдъхновило вас, да кажем? Нещо в българската история. Нещо, което е архетипно, някакъв модел, някакъв първообраз. Нещо, което би могло да бъде развито днес, разбира се, в съвременния контекст по много различен начин. Но нещо, което да вдъхновява, нещо, което да е коректив, нещо, от което може да се извлече идея за коректив на съвременното вино общество. Сещате ли се за нещо такова? И ако се сещате за нещо, да дам микрофона на някой. <съща> от кое? от системата. Е, миналата година, миналата година имаше толкова много недоволни. И недоволните бяха от всички поколения. Аз срещах мои бивши ученици. Миналата година тук имаше бивши мои ученици, които бяха участвали в протестите. Даже съм разговарял с някой от тях по времето на самите протести. Аз самият бях там. Ходих до известно време. Ходих, ходих, ходих до известно време, до тогава, докато, докато видях, че за мен това е достатъчно. Вече започвам да се схващам от ходене, а резултата никакъв и започнах да не виждам никакъв смисъл в това разпръснато е, проявление на творческите способности на различни групи хора, които нямат общ знаменател. Няма някакъв консенсус по някакви общи идеи. Какви общи идеи можем да имаме днес, които да ни обедят? Какво бихме могли да направим? За какво бихме могли да излезем и да протестираме? Е, явно в война в момента. Няма, но не е достатъчно. А, това ние да имаме сега а, някаква перспектива, да се развиваме всеки за себе си, някъде. Било в България, било в университета Софийски, било някъде другаде. Става дума за перспективата, която стои пред обществото. Като цяло, през българската нация. Българското национално общество. Ако има нещо, което би ви вдъхновило, нещо, което бихте могли да го използвате и да следвате като някакъв модел. Или няма такова нещо. И тогава какво да правим, не знам. Освен музика, която може да бъде хубава, и без да бъде протестна. Защото да вижте, в началото каква, каква музика слушахте. Da... Да. Искате ли да ви дам микрофона, за да разсъждавате на глас по това нещо, по този въпрос? Аз даже малко ще го продължа. Аз преди два дена четох един текст на Ивай Лодинев, лицето на протеста. Социолог, млад мъж, който говореше за една среща с лидери, на младежко-студентско-сръбско движение. И говореше за това, че в Харватско, хрватските студенти поставят въпроса за а, безплатно образование. А от друга страна, те искат в Белград намаляване на таксите за образование. А, ясно е, че когато става дума за намаляване на таксите на образование, всички студенти и младежи биха казали да. Обаче нали, от друга страна пък има и такива възражения от други социални групи. Те казват, добре, сега ние плащаме цялото общество за образованието, пък след това всеки за себе си печели, където реши навсякъде по света, а ние тук продължаваме да си тънем в бедността. Ето и това е единствено. Това означава, че няма решение на някакъв проблем, когато човекът го търси сам за себе си. Давам ви... Э, Иска ли някой да разсъждава на глас с този... Термин, този въпрос. Но, ако може По... още един въпрос да ви задам. По филма. За филма става За филма, добре. Този въпрос остава висящ. Кое е това, което би могло в утрешния живот, който ви очаква, като вече студенти или завършили, и очакващи реализацията, кое е това, което бихте искали да, да, да, да го няма и какво бихте искали да има, за какво бихте протестирали всички заедно. Не става дума за нещо лично. А Нещо, което човек сам се стреми да постигне. Това е ясно, че хората имат лични цели и те си, си тях на работа. Става дума за общественото. Да. Доколкото разбрах от филма, а, те се противопоставят на това общество, което е изградено до този момент. Това общество, което ги задушава, не им позволява да бъдат себе си и така нататък. А, как а, очакват да променят нещо, след като той, те се дистанцират? Те, диват, те живеят някъде другаде, а не остават в обществото, за да се борят да променят това в което се е получило тогава. Те се отделят, нали? точно така беше казано, там на разни комуни или както, не си спомням точно по правете има да точно. Те се отделят, ето например сега хората, когато искат да променят нещо, те остават. Те излизат нали, по мирен начин, защото протестите МО се наръкат мирни в момента. Те остават тук, а не отиват някъде, как, как се очаква да се промени нещо след като не се бори за него а отиваш някъде друга. А, те се обособяват, да, обособяват, обособяват се емоционално, психологически, но не се отделят така, както аз преди малко описах дигерите там на Хълма Свети Георги. Те са отделени, защото там има общинска земя и живеят върху нея, но те казват, същите тези дигири казват, ако някой от вас са възпитани нежно, в смисъл, че не са а, се научили да се трудят, нека да вложат нещо, ние ще работим и заради тях. Тоест, т.е. те са готови да дадат физически. Тук става дума със същото. Т.е. ние това, което правим, го правим заради тях. Това е специфично за месианското съзнание на американците. Ето Джон Уинтроп казва, ние винаги трябва да помнем, че всички погледи ще бъдат обърнати към нас. И този месиянизъм го има и ухипятите. Американците или американските а, движения а, мислят себе си като универсални. Впрочем, не са те единствените. Винаги в историята имало нации, които в определен период от съществуването си мислят, че това, което правят е универсално, общо човешко. Французите, особено на първо място. И деголът в един момент казват, понеже това е френско, то е общо човешко. <laughs> няма никакви съмнения по този въпрос. Значи няма отделяне, а има по-скоро желание за имплозия някаква вътрешна, така както стана с комунистическата система. Да бъде подримано отвътре с нови идеи, с ново поведение, с нов стил на живот. От нови хора, които печелят все повече и повече привърженици, Те са сред останалото общество. Те не се затварят някъде, да кажем, като някаква от тези религиозни секти, които се затварят по някой път в някакви катакомби или отиват в Гвиана и там масово се, няколко сто, стотин души, се самоубиват. А, а особено пък по време на войната... Те участват в антивоенните движения, антивоенната съпротива срещу войната, редом заедно с всички останали. Иначе обособяването е мисловно, психологическо повече, на основата на това, че трябва да се променя стили на живот, мисленето на хората и отношението към този, да го кажем, отношението към този тип активизъм, който се изразява в натрупването на материални богатства. Простичко го да, да стане ясно. Така, но е време да е, дам другия микрофон. Той впрочем е включен и е там някъде. Всеки може да го види къде е и може да го вземете. Да, изкъжи микрофона? При тебе, само го, да. Микрофонът е включен, който иска може да го вземе. Да, микрофона, прехвърляте микрофона. С микрофон, с микрофон, Магдалена, с микрофон. Да. Благодаря много. А, хорешката Магдалян Стаманева, историк. Следователно съм напълно спокоен. Даваме ми думата. Аз също върху някои общо човешки ценности на движението. Малко по нагоре защото не се чува. Да. А, не знае дали всички, които присъстват в тази мила аудитория, са на една възрастова граница, тъй като например, учениците, които аз водя със себе си, са десети клас. Вие знаете, че в десети клас изучаваме този, тази история, която всъщност засяга и темата на филма, но ние още не сме стигнали до Втора световна война. Например, моите ученици не познават ситуацията, след военната ситуация. Този контекст, в който вие се опитахте да ги въведете в условията на Студената война, последиците от движението Макартизъм, съответно доктрина Труман, всички тези образци на Студената война, те не познават. И аз се опасявам много, че, например, моите ученици не успяха да, да схванат тази връзка на движението, хипевското движение с конкретната историческа обстановка. А всъщност тя поражда и ценностите на движението. Дори съм убедена, че не всички успяха в първия момент да, да схванат за коя война ставаше въпрос за войната на САЩ в Виетнам. Така че на мен много ми се искаше да видим този филм в момент, в който сме разгледали тези теми, касаещи историята на света след Втората световна война. Аз нямах възможност да запозная лично моите учениците, и като все пак в момента имаме друг материал, който тече. Но това върху което аз исках, бих искала да обърна внимание е да направим един аналог между ценностната система на тези млади хора в Америка 60-те години и ценностната система на сегашните млади хора. Смятам, че един такъв аналог би бил потребен и макар, че тук става въпрос за различни исторически обстоятелства, има изключително еднакви неща. Значи, тези условия на преследване на материалното, на а, търсене на емпатия, на търсене на някаква съпричастност у хората, този така тази ситуация, в която са изпаднали тогавашните млади хора в Америка, усещайки се самотни, усещайки се изгубени в своите ценности. Смятам, че и днешните млади хора в България се усещат в подобна обстановка. И всъщност аз бих задала един такъв въпрос към младите хора. Доколко те усещат тази самота в днешното българско общество и дали наистина я усещат по този начин, по който, например, ние техните учители усещаме? Защото за тях е достатъчно компютъра да бъде до тях, достатъчно е много малко е достатъчно общо взето и това, което е достатъчно за тях е предимно нещо, което е свързано с материалното, а не с духовното. Така че, доколко те виждат така, това бунтарство, доколко те виждат някаква еднаквост в бонтарството на хипитата, и също какво би се бунтувал един млад човек в момента, например? На мен това ми е много интересно, пак в контекста на това, което говорихме преди малко. Така, ще обобщава двата въпроса. Значи ние много искаме сега да ви разбунтуваме малко. Нали се да усещате? А, обаче от друга страна знам, че има бунтове, които се обобщават последния начин. Начал съм на много места в различни форуми казват... България ще се оправи, когато измрат всички, които са живели по комунизма. Значи аз съм изправен пред голяма дилема. Дали да умирам и да оправим България, или да не умираме и България да си остава все такава. Uh, искам да, не, да. Има ли нужда да казвам, че всяко поколение, особено в България, тези борби между млади и стари, знаете, от литературата, още от възраждането, младите много бързо искат да избутат, да избутат старите от нездото, къде, дори тогава, когато просто, само още, като куковичето, само още гълтат, още нищо не създават. Не, това не се отнася за вас, не го отправям към вас. Казвам, че толкова пъти съм срещал това нещо, че България ще се оправи, когато измрат родините при комунизма. Че направо си мисля, че следващото поколение, абсолютно сигурен съм, ще иска да измрат тези, които са живяли по времето на прехода. <съща> Мислете. му. Значи не, не чакайте момента, когато следващото поколение ще дойде и ще ви каже, че вижте какво е България ще събръде, когато вие. А, и сега ето, аз общавам по този начин този въпрос. А, какво е това? Което в настоящия живот, вие го усещате, като ваш, ваш бъдещ проблем, който сега все още само прозира, все още не е много ясно очертан пред вас, но го усещате, за да, за, за да има разговор помежду вас. Дали усещате едно и също нещо? Дали имате консенсус, някакъв консенсус за нещо, което бихте могли да направите заедно тогава, когато ние ще вече не сме умрали. Така че живота в България би трябвало да се оправил. но аз се съмнявам, че той ще се оправи за това. И, така, не, че искаме да ви караме сега да се бунтувате непременно. И без това в последно време не ви караше да се бунтувате и да протестирате. И след това минава известно време и след като работата е свършена, вече на тези същите хора не им трябва протест, на други ще им трябва след време. Вие самите, собственият ви протест, собственото ви недоволство, ако има такова. На къде е насочено? Това и може да говорите свободно. И Ето сега сте тук си от три училища. И ние сме... Учителите са по-малко от нас. Които не сме. Има върху. Здравейте. Да. А, аз първо искам да кажа, че... М някакси нашето поколение е обвинявано, че сме материалисти. Но ние не виждаме... Добър пример, може би, за да го последваме и за да не бъдем такива. А, в общи линии а, може да не обръщаме много внимание на книги, на, а, даже на семейството си, но някак си като деца на прехода, така да се наречем, а, не виждаме, може би, стабилна почва, над, над която да градим, поне това е моето лично мнение. Затова считам, че а, колкото и да бъдем обвинявани, може би трябва да се замислим, че ние сме още малки и трябва да видим някакъв пример, за да може да го последваме и да градим над него. А, да, аз... Как, а, как се казваш? Александра. Александра. От кое е си? 133-то. А, 13 133 Аха, добре. А, значи, аз а, се страхувам да не би това, което говорим, някакси да... Усещате някакви нотки на упрек? Не. Между другото, аз също съм а, напълно съгласен с това, но от друга страна самата социокултурна ситуация, фрагментацията на обществото, все по-малки по-малки общности, които комуникират помежду си благодарение именно на съществуването на съвременните. Ето тук е, а, учениците от а, Втора английска гимназия, които а, трябва да познават по-добре трудностите на комуникацията и леснотата на комуникацията. Леснотата на комуникацията в малката група а, поражда трудности в комуникацията в голямото пространство, голямото публично пространство. И е напълно възможно, примера да е в съседния вход на шестия етаж, в а, а, входа там, където живееш, и същевременно да отидеш да комуникираш с хора, които са на хиляди километри разстояние постоянно с тях. А това, което искаш да видиш, да е наблизо до тебе. Значи, особеностите, това парцелирано, фрагментирано общество социално-културно отношение, благодарение на технологиите, ни позволява ние също временно, докато се участваме в комуникационен процес, да бъдем изолирани от нещо, което съществува, което съществува много близко до нас и което си живее затворено в собствената си група. Това е също един проблем, който е чисто обективен. Ето сега, тук аз очаквах да дойдат двама поети, но те сигурно са отишли някъде други защото са а, ангажирани с нещо друго. Може би, ако те бяха дошли, те ще е да кажат колко много хора и колко много срещи, поетически срещи се правят в София и как литературата днес е толкова разпръсната. И за това е не толкова видима, както беше някога, когато хората издаваха книги. Знае се кои издателства, кои книги издават. В края на годината литературните критици пускат рецензии в 3-4 големи издания. И всички, които те първа пишат, искат да издадат, знаят кой е издал през, примерно през 1886 година. И за да види какво се издава, е прочел много от тези неща, които са издадени миналата година от млади автори. Аз съм ми в един друг въпрос. Да. А, не мислите ли, че трябва по някакъв начин да се намери общ език между по и по-младите? Като имам в смисъл, като идеята ми е, че а, възрастните твърдят, че ние сме с много различни виждания и че нямаме нищо общо по си Не трябва ли възрастните да открият пътя до нас и да се постараят да ни разберат по някакъв начин, за да ни дадат насоки? В смисъл, най-малкото ако, ако щете, дори чрез книгите. А, п, историята според мен също сближава хората, поне аз лично а, имам две страхотни преподавателки по история и заобичах предмета си. Именно защото те намериха м, достъпен език, да, да ме накарат буквално да се влюбя в нея и да искам да уча след 12-ти клас история. А така. А, така. Значи, категорично да. Разбира се, че възрастните са тези, които притежават опита и компетентността да достигнат до някъде, където младият човек би искал да стигне, но се лута и не знае пътя. А, да, речем, че, да, да речем, че си поставим за задача такъв проект. Ето тия, които сме тук от всички училища, да, да, да направим нещо такова и да решим още сега, кого ще поканим от различни поколения, представители на различни поколения, на три поколения представители, и да направим нещо като основа за една такава дискусия. Не, е за един такъв разговор, защото да го наричаме винаги дискусия. За един такъв разговор. Примерно, правим филм за, ето, да кажем, за търсенията на младите днес, така както беше направен този филм. Тоест, младите като носители, на тази култура, вече доста профанизирана, оголена, тези са вземали наркотици тука. И не само те. Много големи музиканти, най-големите музиканти. Тук Чарли Паркър свиреше по едно време, докато говореше Ален Гинзбърг, негова, неговата версия на Summer Time. Той свиреше, Чарли Паркър и той. Вземали се ги. С какво намерение, с каква цел, защо? Дали просто така? за да има кеф. Дали заради кефа? Дали да, за да се кефят? Или за да стимулират творческото у себе си и, и да постигнат това, което не биха пункти да постигнат? Това е работа, след като нещо съществува и е на лице. То значи, то съществува не от вчера, не от днес. И неговата функция, социална и културна функция, била различна в различно време. Значи, е, да, можем още сега да кажем, че примерно ще започнем да работим по един проект, с който аз съм запазил едно място пролетта, тук, пак два часа, пак в червената зала, през април, евентуално. Ако има какво да правим и ако го направим така както сега. Значи а, място за такова нещо има, договореност има, остава само да направим план за работа. И да го разработим. Да, да, да, да, да. Аз го прием това е, вокалния смисъл като предложение. Общо пожелание може би е, го изказано, но аз го приемам конкретно, като конкретно предложение за работа. Не Отношението на Русия към кого? Тогава ли? Значи да. главното в.. Главното в а, руската култура тогава, а, как, пак трябва да кажа малко повече неща, а, много простичко и кратко ще се опитам да ги кажа. В руската култура има две културно-политически линии. Едно западничество, което винаги е търсило диалог с запада, и едно националистическо, в кавички да го поставим, славянофилско движение, което държи на изконните устои на руското общество и смята, че Русия трябва да се развие по свойствообразен начин, което не е антизападно, дотолкова доколкото това е инспирирано от немския романтизъм, руското славянофилство, вдъхновено от немския романтизъм. И в а, а, Русия по-скоро в тези години се проявяват в отделни индивиди, в отделни личности, освен, освен така както става и у нас. Това, което учените хора го наричат рецепция или възприемане. То става по ефира, чрез радиото. Ако знаете, аз къде съм роден, в едни от най-затънтените краища на България и там още, още много ранна възраст, аз съм американизиран чрез радиото, на което слушам отначало Елвис Пресли, Бренда Ли, Фадз Домино, Рай Чарлз по-късно, Арета, Франклин, докато стигнем, разбира се, до тези, които гледахме тук. Тоест, в руската култура Съпротивата срещу а, тоталитарния режим има по-разнообразни форми. Литературни, дисиденството, философските, поетическите форми. По-богато и разнообразно. А това, че има младежи с дълги коси, които си търсят на черно а, дънки, левис и други, вранглер и прочее, да си ги носят и да подражават, това го има навсякъде в еднаква степен младите хора. Външното поддържание на това, което днес се нарича дрес носенето на такива дрехи. Но понякой път вътре в човека може да го няма този тук. Само да има нещо, външне, но мой да се разсърди веднъж, когато аз на шега. Допусна грешка, разбира, че му казах, че е жалко подобие на тези, на които имитира, ама беше съвсем нашека, съвсем приятелски, той ми се разсърди. Така че аз и сега чувствам вина за това, но той наистина а, бил съм прав, защото по-късно прочетох, че а, секретар на районния комитет на Комунистическата партия е в град Силистра. Така че съм бил прав до рякъде. Ако говорете вие, говорете, давайте предложения. Аз а, исках да. да кажа какво... Мен лично може да ме накара да протестирам и да, да излезе на улицата. Къде отиде микрофона? А, тук в мене. А, така да. чудесно. А, и мен лично а, на улицата може да ме изкара един страх от това, че моето поколение няма да остави никаква следа в историята. И че просто ще минем като едни консуматори, които всъщност не познават историята си. Защото за да се протестира трябва да имаш идеали, а идеали не може да си създадеш сам. А Трябва първо да се запознаеш с историята и да си дадеш един, една обща представа за света и какво му се е случило, как човек се е развил, какво е постигнал и да запазим това, което сме постигнали, но не да деградираме и да може да се предпазим от войната, защото човек, който не познава историята ще я повтори. И Естествено, също интернета. Смятам, че както има положителните страни, а за комуникацията между хората според мен вреди. Защото комуникацията е много по-различна, когато е на живо и когато е през един екран. Затова мисля, че младото поколение трябва просто да повярва, че промяната е възможна. Защото имам чувството, че... Ние живеем с мисълта, че нищо не може да променим, което всъщност не е така, защото и музиката, и литературата, и изкуството всякаква форма може да промени всичко. Въпросът е наистина да повярваме в това. Свърши ли? Добре, аз а, аз пак отново искам да кажа а, интернета, нож с две остриета. Значи човек е, е, е... Знаем колко много работа върши тая хитра машина, колко много неща просто ми идват вкъщи. А, така да се каже, аз мога да практикувам персоналистичната си социология, като седя от дома пред компютъра. И да събирам информация а, от всякъде. Не е необходимо да ходя на терен, да проучвам и така нататък, въпреки че това си има своята ценност. Така е... А, и за това тук има хора, които се занимават с, съответно с днешната, а, днешната нация българската като, като единно комуникационно пространство. Те знаят много добре какви са характеристиките на такова едно комуникационно пространство като българската нация, която се намира в периферията, а не в центровете, които излъчват посланията, моделите, ценностните модели. И затова ние сме нещо уникално като проблем. Затова и учебниците ни трябва да бъдат уникални. Примерно, не може да пренесем един френски учебник. Добрият френски учебник по история. Тук не може да бъде добър български учебник. Именно защото това, което ние преживяваме, то е уникално сблъскване и еклектика. Сблъскване на идеи, ценности и модели, които не, ние сме ги произвели, па да ги разпространяваме. Да облъчваме света с тях. Обратното, ние сме облъчваните което възприемаме, по някой път го възприемаме и да така, просто в а, една ситуация на а, такова мощно облъчване, че просто не можем да се справим. кото влезе в главата, влиза. И това е. Така е, но точно за това а, трябва а, работа, която е а, работа на дисциплинирания ум. Аз като кажа по някой път, че трябва да се дисциплинира на мисленето, А бе се моите ученици да реагират на думата дисциплина негативно. Става дума за дисциплиниране на мисленето, за освояване на дисциплинарно мислене, за освояване на мисловен инструментариум, с който всички мислим ми и постигаме ние същи цели, а не за а, да ходим мирно и да маршируваме в а, коридорите на училището. Няма... Така, говорете. Ми аз... Микрофонът ще е, да е ваш. Имаше такова предаване някога, някога микрофонът е ваш. Ще я да кажа също така, че да. Кой е това? А, това Мария. Ами аз просто. Е... Това е, е водещата фигура в нашия клуб. В да. смисъл, смисъл, смисъл, че винаги има един, на който му са му поверени някакви организационни задачи. в творческо отношение всички сме равни. Когато правим сценария всички го мислим, всички предложения се вземат предвид. Но има някой, на който се обаждаш и му казваш утре така и така и така. Той е натварен повече в организационно отношение в този смисъл. Това е Марем, Марем, Марем Алкадри. Ами, мисля, че това, което всъщност, с което се различаваме от предишното поколение е точно тази свобода, която имаме. Нещо, което те не са могли да правят и да пътуват лесно, да има този лесен достъп до книги, до музика, до всичко просто това. Толкова лесно може човек да се изгуби, че не мисля, че му трябва изобщо да се говори за вина и упреци. Мисля, че просто тази дисциплина, за която говорите, може би това е начин да се научим да мислим отново, защото това почва да се губи. Не знам. Да. да. Слъжи ли, ми а, да. Мими, ако имаш, говори, говори още. Да, говори. Да, Мими, да кажи. Не, да. да. Съждавали... Тя се страхува, да не би да я да да да упрекваме в нещо. Ми искам да ви питам. Ами. Аз и когато я хваля, по някой път я мисли, че я упреквам. И протестирам. Тя си е ами. малко протестантка. Ами... Да. Аха. Мими, -ми, ако си свършила а, а... Трябва да отговоря микрофон... дали ми създава проблем свобода. Да. Да, създава ни проблем и ни обърква също, но мисля, че това всъщност е предизвикателство, което трябва да предприемем. Не мисля, че е нещо лошо, не мисля, че проблем трябва да е нещо негативно освен това. А разбира се, че предизвикателство. Ние точно тук мислим сега как, да го, как да го моделираме като предизвикателство на следващия етап. Ние нали, нали вече сме мислили? И сега... А... Госпожа Ильяна Славова искаше да говори преди малко. Не знам кой е госпожа. Да. да, аз знам, че иска. Не може аз. Госпожа Ильяна Славова сме работила дълги години във второ английски. А, не мога да не знам аз така какво. Аз в тази посока просто исках малко повече да попитам по-скоро. Тази насигурност, която свободата създава. Това усещане за насигурност, тази многоязичност на света, в който живеем. Какви варианти за спасение ни дава? Въобще ни предлага този свят в момента. Филма беше много хубав и мен през цялото време ми течеше някаква потребност да, да, да правя паралели. И да търся съвременните еквиваленти. През цялото време ми се въртеше тази е, мисъл на Ниче за вечното възвръщане. Идеята за вечното възвръщане. Виждате ли, интересно ми е, виждате ли вие аналог на хипиевското движение? Днеска някакъв. В нашата култура днешна, дали има нещо, което да ви напомня? Или нещо, което да така се доближава до, до това, което правят хипите. Защото днешните хипите те, не знаете какви са, вече не са те са с костюми. Като вашия учител, например. Да, и е, интересно е това. Това, което го виждаме в историята, е, има ли го днес? Има ли някакъв неоромантизъм днес, например? Да. Е това е думата. Е това е думата. Ами... Това е думата неороката. Да, Но мисля, че, достатъчно силно и се запазил. Аз лично е, слушам много убител. Мисля, че това е достатъчно много Не Знам как ще го приемат. Мисля, че ним това, което сте оставили е достатъчно, които те са оставили е достатъчно. Промени. Точно всичко, от което се нуждаем е любов, аз. Силно вярвам в това и не мисля, че се е загубил. Мисля, че просто той ентусиазъм в хората се е насочил към нещо друго. Аз не мисля, че толкова много енергия може просто да изчезне. В, в природата изобщо енергията не изчезва, тя просто променя формата си, може би. Да. Много ни е трудно да намерим нещо конкретно, също, с, с което да ни помогне да се обединим или да протестираме, което беше първият въпрос на господина. Според мен, в днешно време, за да се обедят всички хора, трябва да е пряка заплаха срещу всички нас. Нещо твърдо на световна война, атомна война, нещо такова. Аз не виждам друг начин. Ами банките? Ами КТБ? <laughs> е, КТБ не умряли? <laughs> не, аз като казвам КТБ имам предвид. А, добре, нека да, да кажем. На ни ли засяга всички това, че а, някак някакси един след друг, всички единодушно, започваме да вярваме, че а, на мястото на християнския Бог, който е мъртъв от 19 век и смъртта му е обявена още от Ничи, а, новия Бог е економическия растеж. Няма ли растеж? Става страшно. Веднага всички настръхваме от страх. Как така да няма икономически растеж? Къде са храмовете на економическия растеж? Банките. Банките са недосегаеми. Това е храмът, съвременният храм, където свещено действат съвременните свещеници, които по някакво време изведе, обявяват, че ги няма няколко милиарда. И трябва да ги вземат от някъде. Откъде трябва да ги вземат? Ами ще теглят от някъде, отвън заем. И другата част ще отиде. Откъде От държавата. Държавата ще рече от това, което държавата събира от нас и не ни дава на нас. Тоест това, което е събирано, отишло там в а, съответни фондове, здравеопазване, образование, пенсии, за образование, за пенсии и така нататък. Значи, а, нещо, което ни обединява, то може да ни обединява или да не разденява или да ни заплашва. И можем да го открием на нивото на рационално-критическото отношение към света и а, анализа на обществото, в което живеем. Защото разбира се, че а, видимо ни заплашва нещо, когато е, да речем, лавина. Снежна, която идва и също нас, няма как да ня видиш. Но ако се задава някаква такава лавина, която я виждаме, която постепенно ни обезличава и ни кара да вярваме в нещо, в което ние смятаме, че е наш интерес, а то не е в наш интерес, тогава ние просто не виждаме лавината. Значи, а, има нещо, което трябва да обеднява а, младото поколение. Това според мен не е. Според мен е духовно емоционалната напрегнатост, която преживява всеки млад човек, защото той, докато се формира, изгражда собствената си личност на идентичност и я изгражда в общество и тук се създават колизии, проблеми, конфликти. Това, което може да бъде общо, то трябва да бъде открито по пътя на рационално критическо това по пътя на анализа на обществото, на опознаването на обществото. Познавателните усилия, мисля, че трябва да са по-големи и да са съответни на усложняването на обществото. Не може обществото да става все по-сложно, а ние да искаме и учебниците да бъдат все по-опростявани, да се учи все по-малко в училище, а, да искаме да постигаме собственици лични цели, само да учим по това, с което ще кандидатстваме. Останалото да си го учи, което ще кандидатства с него. А живота също време става все по-сложен. Един все по-сложен живот и все по-малко търсещи мисленето и мисълта, като търсене, като разрешаване на проблемите хора. Това е за мен проблем. Сега това беше мое мнение. Накрая но вашето мнение е. Да. До тогава, докато има кое да, да говори, какво да се говори, ще се говори. Имаме сега пет и половина. Добър ден. Имаме 2 часа. Тоест, .е. два часа като цяло, 6 без 15 трябва да сме се изнесли, за да може да се подготи следващото. Добър да, добър ден, имам. казвам се Константино, Джон Танасов Да, Константина, слуша. За първ път съм тук и ми е така приятно, нали, харесвам ми темата. А, за това какво би ни предизвиквало да, да се бунтуваме? Ами социалното положение в страната, под, нали, в всички хора около нас. Да погледнем а, пенсионерите, да погледнем учителите. А, и обвиняват, нали, че младеща на, на днешно време е много материална. Ами за това според мен е виновна самата система. И не го казвам заради това, да отхвърлям всичко в системата, както са направили, примерно, някои наши родители или роднини 89-та година. А го казвам с а, това, че в момента много от нещата са свързани с парите. Сами разбирате, че няма как да се отиде, примерно, на кино или на театър, когато човек няма финанси, няма как да си купи нова книга. С минимум е 10 лева на е кино, нали така? Да. А, затова тези пари за много хора в провинцията са огромна сума. Все повече отиваме към това да се затварят училища и да приличаме на африканските държави, където много деца пътуват с километри пеша, за да стигнат до училище. Е, за мен, това би ме предизвикало да излезем и да протестирам. А, това страхувам се, че а, абсолютно реален проблем, за който много се говори. Знам къде особено в кои медии, кои журналисти най-често говорят за бедността. Страхувам се, че е, това говорене за бедността, както говоренето за всичко друго като проблем, винаги минава като свързано с някакви акции за завладяване на властта от някои политико-олигорхични групи. До сега е ставало главно така. За, по един проблем се говори до тогава, докато той върши работа и чрез него могат да бъдат мобилизирани хора. А, така, така е. Така е обаче. Тук искам да кажа нещо. Когато говорим за гражданско действие, гражданско, а, гражданска акция, а, някакси много лесно някои хора могат да елиминират нещо, което е гражданско, като го нарекат. Като каза, че гражданското се политизира и че не трябва да се политизира. Като тук се бърка политическо с партийно. Да вършиш работата на някаква партия, да мобилизираш хора заради тази партия да спечели изборите. Е партийно-политическо. Но политическото е във всичко и навсякъде. Няма нещо, което да е като предмет на област политическо и да има неутрални области, в които можеш да си влезеш съвсем неутрално, независимо от политическото, и да са в чиста конкуренция економическа. Има и такова разбиране в миналото, че економическото поле е неутрално. Хората влизат там, като конкуренти. Единият е произвел по-качествено, другата по-некачествено, какво по-качественото се продава. Това обаче е едно разбиране, което в последно време все повече се продава, защото се атакува от две страни. Едната атака е, знаете, къде е от гледна точка на марксизма, който в най-лошите случаи редуцира всичкото, политическото, културното и всичкото економически отношения. Но има и десни атаки срещу това разбиране. Срещу разбиране на политическото по този начин. Има един германец, Карл Шмидт, се казва, няма да казвам с кого е близък в миналото, живял е преди Втората световна война, написал книгата си понятието за политическото още тогава, но издадена беше по-късно с едно разширение, той именно а, отхвърля това разбиране и то на много високо ниво, мисловно ниво, за това, че има някаква неутрална област. В момента, в който нещо се обяви за неутрално, отново там се вторят политическите противоборства. И неговата дефиниция за политическото е, че политическото няма своя предметна област. Това е степен на асоцииране и дисоцииране, на обединяване, разединяване на хората на основа, която може да бъде културна, религиозна, културно-религиозна, економическа, етническа и така надада. Включително и на основа, която може да бъде свързана с половите особености на едни хора. речем, пак може да бъде терен, терен на политическото. Може ли само да се обърна към моята връзничка, която. Може. Желам... Всеки към всеки а, го може да се обръща тук. Ние тук не, сме свободни хора. Ти, а, каза всичко е любов. Да, това е много ху. Но когато не виждаш любов край себе си, няма как да я даваш. Тоест, когато, когато нямаш нещо, си неспособен да го дадеш на останалите. Да, енергията на младите не се губи, но когато около себе си виждаш несправедливост, виждаш омраза, твоята енергия няма как да се насочи към любовта. Когато си предразположен към това да, да мразиш и всички са равни. Не, това е, няма как всички да са равни и тук в България е много сериозен пример за това как не всички са равни. Как може да, да, да насочиш любовта си към нещо, което не, не е равно на теб, което седи над теб. Не говоря за чисто а, нали, расизъм или насочено към някоя етност, просто... Когато ти не получаваш тази обичи и подкрепата от околните, не само от семейството, не говоря за семейството, говоря за, а, за тези около теб, за училището ти, за хората, които се срещаш, за нещата, които гледаш. Те те предразполагат към това да мразиш, а не към това да обичаш. Когато, когато, когато ти седиш по-низко от някой друг, ти няма как да се примириш това нещо. Точно за това младите в България са насочени към това да мразят. Ето засилването на неонацизма, например. национално социалистическото движение. Има страшно много. Ето едно от световните движения на неонацисти, което се казва Кръв и Чест. Има много сериозна група в България. Ето те, нашите връзници, които се правят на хулигани. Това е техния израз. Това е тяхната енергия. Насочена. Не е към това да, да, да... Те не усещат любов. А създание, което не е усетило любов, няма да, как да я даде на останалите около себе си. Така че е малко трудно ще стане с любовта тук. <съща> няма да коментирам за сега, това, да се, първо имам коментар. Мими ще се защитава. Кръв, кръв и чест е всъщност е, нещо, което Томас Ман в есето си пише, че единствената добродетел, която произлиза от нацизма, ни, всъщност това беше нашия филм. Мен и на клуба. Точно затова правихме филм. Така че, начинът по който се интерпретира в България, честно казвам, не мога да си обясня точно защо. Не съм специалист. А, това за любовта. А, мисля, че просто то отново е така. Зависи как разбираш понятието любов. Според мен дори липсата на любов е, пак включва думата любов. В смисъл омразата липса на любов или не любов. Така че не знам. Как може, когато всичко това става ти да обичаш, ами, много просто е, се от това, не дей да връщаш на лъжата с лъжа. ти се да мислиш в любов, да се събудиш в любов, да действаш в любов, не знам. Да се намесвам ли вече? Да сърмесвам ли да дам думата? Давам, давам, давам думата на, на... Кой? кой? Кой я иска там? Айде. Ей, слава Бог. А, любовта. Да. Любовта, как един човек, когато сутрин се събужда и вижда своя любим до себе си, може да, да продължи това, да го, да го прави при положение, че е наясно, че в същия този ден ще има толкова много трудности финансови, социални и политически. Uh, примерно, когато си наясно, че идва един празник, който ти би искал да подариш нещо на своя любим, но нямаш тия пари с които да го направиш, как би продължил да, да вярваш в любовта? Един сегашен пример е, примерно, Влади Варгала, както беше в uh, Big Brother, и както. Не запомня точно как се казваш. Да, сигурно да. А, жена му, защо заедно с децата го напускат? Защото той губи своя апартамент, губи своята работа, задълъждава към банките. Това също е пречка за любовта. Ти може да обичаш един човек, но когато не го изразиш без значение. А, ето една постоянна тема, която социологическа, която срещам във форумите. Все повече момчета, момичета, извинявайте, само за малко, дъща ти там думата веднага. Все повече виждам дама такива момчета, според а, псевдонимите, които са си написали, да, мъжки са, по някой път се личи, че са мъже, имат едно и също оплакване. А, оплакването, че жените са се комерциализирали, което аз не го забелязвам, защото моят поглед е по-различен, по-далечен, по-далечен, но наистина го срещам. А, по някой път се изразяват грубо. Uh, някои мъже, нещо, което uh, пък от друга страна показва, че след като е грубо, може би и искрено. Затова е грубо. Не знам. По-лесно е да бъдеш uh, фалшив и любезен когато си груб, по някой път може да си иска, което не те оправдава да си груб, разбира се. Така. Uh, ето. Ами... Любовта, и, любовта и парите. Стегнахме до темата любовта и парите. Нали така? Да, а, сега Аз точно да за това и да говоря. А, на първо място не виждам да има налог в днешно време на хипитата, тъй като тогава са били едни времена с едни проблеми, а в момента ние сме съвсем а, различно възпитани, с различен мироглед. А, второ, ние сме поколение, което сме само на думи, липсват ни действията. И ако трябва да говорим, че в България липсва, социална реформа. А, то това е така, може би, защото сме били под, османска, под османско владичество, докато в а, Америка са се развивали по съвсем различен начин. А, нямали сме а, управници като рузо, от които да наложат стабилна социална реформа. Това според мен също много влияе в момента, но да се върнаме на тази тема, че а, ние сме само на думи. Вместо в момента да си говориме къде ни е проблема, защо не, защо не формулираме какво искаме от държавата, какво можем ние да направим за нея, как да й помогнем и взаимно да управиме ситуацията. Аз мятам, че децата са бъдещето и може би на първо място трябва да се промени а, учебната програма, а, вие сам като учител, предполагам, забелязвате, че тя не е пригодена за нас, за нашето поколение. Тя е пригодена за поколението на моите родители, които са абсолютно м съвсем различни виждания, поне аз така мисля. А, да поставим въпроса, окей, любов, пари, но а между времето не трябва ли първо да променим ценностната система за да стигнем до, до въпроса за любовта и парите? Поне аз, така, да, мислам. добре, значи избяга от въпроса, от проблема, любовта и парите, така както аз го поставих, <сък> добре, но пък насочи към друг един. Аз няма да коментирам нищо сега, на накрая на ще кажа две думи за учебниците, защото съм, просто съм задължен да кажа тези две думи за учебниците, напомнете ми, ако забравя, трябва да го кажа, за да ви успокоя по отношение на учебниците, защото имате основание да се беспокоите, но да ви кажа защо трябва да се беспокоите. Сможете може ли да кажа да. нещо Споменахте за учебниците, че е, е, света става все по-труден и трябва да се набляга на абсолютно всички предмети, а не да се изключат някой. Е, Има много роднини, които са в Съединените щати, в Канада и които са ми разказвали за образователната система там. Искам да кажа, че е, човек може да си избере само кои предмети да учи и на какво ниво да ги учи. И по този начин е много по-лесно, поне според мен, да се съсредоточиш върху това, което ти е интересно и върху това, което искаш да правиш. И така ще бъдеш и по-добър специалист в твоята област, както и ще постигнеш повече. И времето, което ще отделиш за да научиш това, нещо ще е оползотворено, няма да е изгубено, защото сега учиме химия, страшно много предмети, поне на мен това не ми е от най-любимите, който лично ми губи времето и не ми оставя достатъчно време да се разуча върху по-важните неща, които ми трябват за да кандидатствам. Uh, може за да отговоря едновременно. Uh... Деси. Де Бивша ученичка на Втора английска гимназия. Добре. В над случаи. Това, полемиката е с мен, но не всъщност с мене. Аз съм против многото химия, физика и математика, още от времето, когато съм бил ученик. <съща> защото са ми по-трудни, не защото са ми по-трудни. Сега ще кажа, разбира се, аз имах предвид това, че а, образованието на един човек, трябва да започне на по-широка основа и постепенно да се съснява чрез, чрез избор, професионализиране и придобиване на компетентност в една по-тясна област. В този смисъл, учебното съдържание трябва да бъде улекотено като учебно съдържание като цяло. Структурирането на учебното съдържание е важното, как ще бъде структурирано то, че да преодолем прословутият този енциклопедичен начин на учене, т.е. усвояване на обеми от информация, а усвояване на подходи към някакво знание. Елементите на знанието и постигането на това знание в различните, в различните дисциплини. Познавателни дисциплини, да го кажем така. Значи, и същевременно, в училището е нужна, според мен, не е толкова реформа, а нещо повече. Реформация. Да се спомни за какво училище. Има две важни функции училището първо трябва да поставя знанието на определен пиедестал да, да се знае, че чрез знание се постига определен социален статус, а не заобикаляйки знанието и без знание. И не по, по начин, който фалшифицира или, или чест е фалшифицирано знание. Значи на първо място знанието и човека, който освоява знание, трябва да взема съответното си място и на второ място в училището става социализацията на човека. Изграждането му като гражданин на едно национално гражданско общество, което може да мисли за всичко и знае, че а, властта е, а, властта е а, алфата и омегата на всяка човешка дейност, защото тя посреднича между хората, и дори когато ние не виждаме това. А, а машината, чрез която се съществява е държавата и ние трябва да мислим върху това как тя функционира, няма начин да постигаме собствените си цели, ако не ги постигаме в общество и следователно трябва да познаваме държавата. Тоест, а, гражданското и политическото знание или гражданското и политическата култура не могат да отсъстват за сметка на предобиването на една технологична култура или технологична компетентност и да отговорят. Това исках аз да кажа. А не, че трябва. Иначе съм съгласен. Долу математиката. Шигувам се, искам да кажа по-малко базисни знания по всичко, включително и по история, специфично структуриране, което отговаря на съвременните социокултурна ситуация, в която може би се създава нов социокултурен тип човек сега с тези комуникации и от тук нататък вече с участието, разбира се, и на тези, които са основният субект на учебния процес. Основните субекти са учители и ученици. Едните са обучаващи, другите обучаеми. Това е. Искам да попитам да. нещо, ако може. Може. Не знам дали сте попадали на тази статия за учебник от трети клас, който се описва обясването на Васил Лески по безумен начин, в който се пропуска това защо, как и къде. И Но по безумен начин е представено във възможно най-кратък вариант в учебник за трети клас по история. Да, точно така. Подчертаваме. За трети клас... Значи трети клас, ако решим да покажем на дете в трети клас един а, а, филм на Куентин Тарантино, нали няма да е добре? Детето просто няма да спи и ще живее с тази травма, може би до края на живота си. На него ще му покажем преследване между Вълка и Заека, и където Заека ще измами Вълка и Вълка няма да стигне до него. Първо, това искам да кажа, че учебника е за трети клас. Второ, може да се каже по друг начин. От чисто методологическа гледна точка, вместо а, може да се каже, че, че е заловено за птията. Това е методологически, т.е. методически въпрос. Можем да назовем всички длъжностни лица, така както са се наричали със съответните имена. А, Шейх Юл Ислям. А, можем да кажем за всичките останали, какви са Санджак, Бе и прочее. И после да дадем долу в речник всичките тези термини, с съответното им българска дума, и превод или обяснение. И да подредим 10 думи за трети клас, тогава родителите ще кажат как може такова рече, защото сте трупали децата с толкова терминология. Значи въпросът е методически за заптието, за това, че за заптие са го падали. Имаше и такова, такова възражение. Що не е казано, че са заптието? А е казано, че са, че са полицаи. Полицаи са, не за приятели. Е, това е. Това е методически проблем. Казваме всичките тези термини на турски и след това ги превеждаме отдолу. Родителите казват, ама това е много за децата, бе, кажете им полицай толкова. Разбираш ли? Добре, тогава не може. Значи, когато, Понеже става дом за Левски. Знам колко е българската душевност, ранима и е деликатна за Левски. След това в 6 клас се учи българска история. Трябва да видите учебниците в 6-ти клас. Там вече е друго. Работата е там. Че и до сега българите не искат да знаят как се е формирало революционното мислене на Левски във връзка с мацинизма, мацинистското мислене, и че свобода, или, или че чиста и свята република не е казано за пръст път от Левски. Ние всички, или почти всички, се случай на малко хора, казваме, това е Левски, и ако някой ни каже, ама не е така, и я си гледрало така е, както аз съм го възприял от моите родители, от дядо, от татко, от брат ми, който е по-голям и така нататък. По някой път се хващаме за нещо, в което вярваме и сме постигнали консенсус по едно вярване, а то може да не е вярно. И това, разбира се, трябва да сме склонни да преоценяваме, да постигаме непрекъснато ново знание, да задълбочаваме знанията, като знаем, че знанията ни са винаги, винаги частични, непълни, понякога пъти погрешни. Значи, за птието е методически въпрос, възрастта е трети клас, без коентин Тарантино, и от тук нататък продължаваме с българската история. Такава каквато трябва да я познаваме. В не и европейски балкански контекст. Защото ние сме склонни малко да се само а, възвеличаем. Особено средновековната ни история, която ни дава компенсации за днешната ни незначителност. Не, не беше толкова страшно текста, който там. Аз го знам какъв е. По-скоро медиите преекспонират такива неща, защото трябва да четем и да не. Внимавайте да не ви водят за носа. Текстът не е перфектен. Аз сигурно ще да го да малко по-различен. Ако аз бях автор на този учебник, но аз съм автор на учебник за 12-ти клас по балканска история. Много е голям, защото така е учебната програма. Но нося отговорност за научното ниво на този учебник. <сълък> <сълък> Това е Лена. Която... Ми е била ученичка толкова давна, че ме срам да кажа. Аз за мене си. А тя беше малка така. И сега е малка още. Аз бях вече голям, когато бях учител. Благодаря. Аз лично, да, имам статът, да съм била ученичка на господин Александър Кертин, освен това и негова колежка за две години, когато влязох в учителската стая на втора английска за първи път, за да преподавам там английски за маничко. И когато видях господин Кертин, просто щях да си изляза, защото не можах да повярвам, че с един от моите преподаватели идоли ще пребивавам в една учителска стая. Но то се случи. Писано е било. Нямам никакви проблеми с математиката, но на... не съм имала и обичах я много като предмет, но не е така, мисля, за химията и физиката. На детенцето, което сподели за изучаването на многото предмети, просто само бих искала да препоръчам книгата на Яков Хехт Демократично образование, където той доказва как един човек е станал професор, без да е учил математика. <ръква> Яков Хехт Демократично образование, преведено на български. Да. Уникално. Ще я Слава Богу, има последователи в България. Ако има още изказвания, ако няма, ние трябва да напускаме скоро. Сега, даже трябва вече. Съжалявам. Моля. А, За учебниците и учебните програми. Учебниците отдавна трябва да са написани, но това става при наличието на... Закон за образованието и нови учебни програми. Всичките си, които управляваха последните години, това им беше последната грижа. Нито закон са приели, нито учебните програми са ги актуализирали, ги направили. И се страхувам, че не са ги е, е, направили такива каквито е. Дори сегашния министр, който от реформаторския блок първо заяви, че не може да има хиляда учебници. А то въобще няма хиляда учебници. Има хиляда, защото има хиляди ученици. Но има три учебника. Учителите избират един от тях. Когато държавата плаща, плаща толкова учебници, колкото са учениците. Тоест няма нищо вярно в това, което каза в първото си изказване и новия ни министр. Представете си, току-що дошъл от реформаторския блок, ще прави реформи, говори празни приказки. За което носи отговорност, като казвам, че говори празни приказки. Ето така става в България. Затова, ако ще сте недоволни, трябва да сте недоволни, наистина. Но да знаете от кого? Да приемат закона, да приемат новите програми, да започват да а, пишат колективите учебниците, ще имате новите учебници. Така. Добре. Остава само последното нещо, което трябва да кажа. Много благодаря на всички. Много. А, просто, а, как да ви кажа, карата ме да се чувствам още учител. А не свободен агент. Аз началото обвих, че съм свободен агент. Сега в края вече съм, вече съм учител отново. И ако, а, както говорихме, а, има на гласа да направим един екип, който да продължи работата и през април да бъдем отново тук, аз ще се радвам. Аз съм на ваше разположение. Благодаря отново на всички. Довиждане. До ново среща.